فَمَنْ يُتَعِ الله وَرَسُولَهُ فقد فَاجِ خُوْزًا عَظِيمًا أما بعض فإن أستقل هديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الأمور مهتساتها فإن كل مهتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم صلى الله عليه وسلم ووقت رمضة إشمثيلة وزمان رمضة إشمثيلة günlerin, gecelerin, ayların, fesirlerin değiş değişmesinde böyle ibretler var. Bununla Allah'a hem vakti bildirir, hem sizin olup geçen ibadetleri yadınıza salır. Ve budur artık Ramazan ayı yakınlaşıp, Ramazan ayı gelip çaktı. Rahmet ayı, oruç ayı, hansı çoxun gəlirəncə salihlərdir, müminlər. Ramazan ayın gəlişi bizə keçmişi yada qalır, keçmiş ibadətlərimizi, itaət aydı. Cürbəcür itaət ilə bədənim bu ay. Qiyam ilə, yəni namazla və s. Oruc ilə, Qur'an ilə, ehsan ilə, ehsan yəni yakşı işlər, Yəni bozbaşlı yani, yani, o, yəni əhsan, yəni yaxşı işlərdir. o şəhərçə olsa ki, əvvəle rəhmətli, ortaqı məxfirət deyil, və axiri isə cəhnmən qısarmaqdır. O vaxt ki imanı atırub, itiyata aplanlaşdırır, aqliyə asiliden uzaqlaşmağı aplanlaşdırır, səvirə Allah subhan. Özünü açdığına, susluğuna intana çeker. Bakmayarız. O qadirdir gibitməyə o günlə. Balacan bilir ki Allah subhanu taala görür və işidir. Vuruşluq sənə nə yoldu məsələn səhullar. Və hər cinə fərdi və vətəni tərbiyəsi üçündür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Necəb-Uhreynə rivayətində deyir ki, Peyyəndər sallallahu ələl əsləm, oruçluğa yəkın, dedi ki, ki artıq, Ramazan ayı mübariç ayı Allah səhətləri bu aydısa oruçluğu Bu ay hansı ki, cənnətin qafları atırlar ve cənnəmin qaflığa bağlanar ve şeytanın resmetləri deyiklər, bağlanar, şeytan özü bağlanar. Bu aydın gece var, hansı ki min ayda nəhsəldir. Çün bundan haram özünü məhrum etsəz o artıq her şeydən məhrum edəsən. Münafə rivayəti ilə Şeyx Əvani Budevi cəhəti, rahimehullah. Və nə ki bilirsiz ki, nəzibilirsiniz oruc, İslamın 5 arkanından biridir. Mömin sevinir xüsusan mömin bu ayə ilə. Nisə ayətlər var. Qeyd etdi yəni ən böyük itaəyəti də görsənə, itaəyəti bu, ay, bu ayın oruç tutmaqdır, oruç tutmaqdır. Abu Huriyyəl-i rivayətə gəlir ki, Peygamber sallallahu aleyhissərim buyurur ki, kim Ramazan əli tutsa iman ilə və əzrinin nail olmaq ilə, məqsədi ilə Allah əsləqətən onu kesmiş günahlarını bağışlayar. Həmçinin bu ayda tarihi namazları var, yəni geti namazları, Həmsinin bu ayın qüsnat əməllərindən də yəni hansı ki əcl çoxdur, ömrə var. Də bilən, baxlılar bir yollayan olmaqlar. Buyurur ki, birində deyə bir gün bir kadın gəldi Peygamber s.ə.və və bildirdi ki, onunla həclə gədə bilmir. Və səbəbini, dedi Peygamber s.ə.v dedi ki, onda Ramazan əndə ömrə ilə ömrə ilə ömrə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə Peygamber sallallahu aleyhi və buyurur ki, Ramazan ayında ümre ya hecdi, hec kimi ya da elə dün ki məni hec etmiş kimidir. Bu qağda rivayətliyəyib. Hem ki, məsələm əssaləməllə, yani qədədilən əməllərindən de Qura'n-ı Kerimdir. Qura'n-ı Kerim okumak, baxmaq, o bir sallərdə də okuyur sallallahu aleyhi və ayda çıxatkinə. Seleklər, vəyə sözləyibdə. Hətta 6 ay ki, nail olsunlar, bu ayda oruç və Ramazandan sonra da qalan ayları dua edirdilər ki, Allah səhərlərdən borcu qabıl etsin. Bu ayda Kur'an nafir olur, bu ayda cənnətin qatıları açılır və cənnənin qatıları bağlanır, şeytan zəncillənir və gece var bu ayın qedisi, bir qedisi qədir qedisi min aydan əhsəldir duaların kabul olan aydı, kusursan. Ve neyse dediğim, ümre de bu ayda haccin, sevabın verilir. Ve bu ibadetin, bu ayın, bu emelin, oruçlu emel, emelinin sirleri çoktur. Mesleem salamallah. Kusursan terbiye sirleri, terbiye çeytinler. En birinci, insan takvalı, menatı bu emelinle heygiyeti getirir, çardır. Çünki orucun məqsəd olması takva xüsusə nail olmaq üçündür. Allah təala buyurur ki: "Ey iman gətirənlər! Sizə oruc yazıldı, tıpkı sizdən əvvəlkilərə yazıldığı kimi, ki, təqva sahibi olasınız." Allah təala iman ehlinə müraciət edib buyurur ki, orucdu sizə edildi, necə ki, sizdən edilmişdi, bəlkə təqva olasınız. O oruc amil deyil, Qərbiyyə cəhətlənlər, Məhsələm sələmələr mühsəl orucunun sirlərindən əzaları hirsətməkdir. Yəni haramdan özrünü qorumaqdır. Necəb-i Nəqəyim buyurur, Rahimallah, oruç tutan əmin aman olabilərsən, asan olabilərsən oruç tutandan, oturanda. Çünki ne hibət iləyər, ne pis sözləyər, ne onların pis hərəkət görərsən, çünki oruçdur. Həmçəlm sələm sələm, onun gələl Peygamber sələllələ sələm, buyurur ki, Kim yalanla pis əməli tərk edəməsə Allahın o qulun yib içməyini tərk edəməni ehtiyacı yoxdur. Deməli bu hədislərinizi görsənir, orucluq bir dənə yib içməyi tərk edəmək deyil, şəhvəti tərk edəmək Həmçinin insan gəriq yalandı tərk edə, sövüşdə tərk edə, baxmayraq ümumən tərk edəməlidir. Vələ çox xüsusən bu ayda ehtiyacı olmalıdır. Və bu tərbiyələnir, tərbiyədir. Bir aydan sonra Amel edən qor yolu sanki tanınır. Biradəsul artı azalır. Öz də özlən də təcvidlənir. Hər kimə sərmisələr. Həkimin öz nəfsini ixlaq bizdə tərbiyələndirir. Çünki oruç tutan adam bilir ki, Allahdan başqa heç görmür onu. Keçib o tabağa yeyib içə bilər. Laçkin orada da bunu Bilir ki, Allah görür bu əməl sənə ixlası öyrədir. Necə əməllər xalis olmalıq ona? Həmçinin öyrədir sənə səbri tərbiyləndirir, nəfsi səbir üzrəndir, tərbiyləndirir. Və səbirin üç növü da oruçluqda var, oruç tutmaqda. Birinci səbirin üçünə var. İtaətdə səbir, asiliyyə səbir və həmçinin Allah qədər səbir. Bu oruclu, bu üç səbiri hamısını tərbiyləndirir sənə sənəndə. Həmçinin məh insan möhnü xüsusən miymətin qiymətin bilir, yemeğin qiymətin bilir, içməyin qiymətin bilir, fağırların qiymətin bilir. Həmçinin bundan da iləli gəlir orucluğun tərbiyyələrindən və həmçinin ad insanlara, fəkil insanlara münasibət deyişir. Ona görə bəzi sələflərdən soruşandı ki, neçin orucluğu Allah-ı Allah Dedi ki, hətta varlar ağdının dadını görsünlər. Ona görə varlar kəsilləri yada salsınlar. Həmçin məsələ, həmçinin məsələn məsəlullah orsunun içirlərindən, həmçinin tərbiyəvi hissələrindən xüsusən də görürsən ki, məsəlullahın birliyi, həmçinin vaxtın mühümliyi, vaxtın mühümliyi səni yadına salır. Birəsən sovura fikirlərsən, istira günəşə baxmaqla ki, versən vaxtla tərbiyələndirir səni və s. və s. inşallah bu dərdi sirləri idi orucluğun və bizə elhamdülillah artıq orucluq ayı yakınlaşıb və ədəblərə də var və əsas da başlığı niyyətlə lazımdır ki, mən dinlə bilmək ki mən ayın 12-14 də oruç tutacam və s. Allah kimi lazımdır, sadəcə bilsən ki, sən səbə oruçsan, artıq o sənin niyyətindir, niyyət sən bilməyindir sən bilsən ki, sən sivorursa artıq sənin yetin var və başlayır kərdaşlar, məli süf-ü azamından zəni bilərsən yiyə bilərsən, lakin süb ü sonra gözləmə günəş çıxar, yox süf-ü azamından zəni sonra ü azamından zəni süf-ü azamından zəni yemeğdən, içmeğdən, şəhvəttən vəs. yalanlar vəs. bütün əməllərdən, piçlərdən çəkinməlisən tə güneş, güneş batanından sonra və güneş batanından məqrib namazı azanla bildirildi. Məqrib namazı azan oldu, artıq yiyinə, içkinə, yiyib içə bilərsən, amma qaldı ki o yalandır, aşaməklar, o güneş batanına sonra da haramdır. Elə bilmək ki, güneş batanına sonra oluqsəm əllə etmək olar. Və həmçinin mühsələni müşələməllə sadəcə çalışkın özü qorucu ilə, layıqlı oruclardan yəni yani Allah yandı kiyməti olsun ə, Çalış şəhbetlərdən, nəzərdən, cübədən, niyyətlərdən və səir öz bu qorucu ilə və bu, əgər birdən tutaq ki, cü gecə cünub olmuşsan və səhər, kime bilməmsən, bu orucluğa təsiri yoxdur. Həm ki, birdən günə orta birdən cünub olmuşsan, öz iqtiyanlı olmadan, orucluğun səhiyyidir, öz iqtiyanlı olmuyor, olm olm olm olm olm ona görə orucu tutkinə həmsinin dişləri də misvarqaqla təmizləyə bilərsən və ya dişvarqaqla dişləri təmizləyə bilərsən məcundan hətta əsas o dişi qəl-qələ ki, boğazıla çəkməsin. Həmsinin çinmək olar, ətirlənmək olar kişiyi tübəyət xanda. Bunlar orucu, tozmuz aydındır. Həmsinin birdən iğnə vurma olan O inancı, o inalacı vitaminli deyil. Bədən gücləndirmir. Amma ağrı kəsib və s. Yəni bunda heç nə olmaz. Sadəcə elanəllə ləlməhən sürdüyü xəftə, məsələn, damcılar tökməyə buruna, gözə və s. E, Bu adam kim çigərsə yaxşıdır. Yəni qan almaq, qan almaq düzdür. Orucu pozmaq sayı budur. Lakin imkan varsa gözlə məğribdən sonra alınə. E, amma atsa qan çatma həkimə getməyə məsələn barmaqdan da çaq pozmur. Və bu bəyəcə əməllər idi həmçinin qadın da əgər aylığı olsa adəti, əliq adəti onda oruç tutmur sonra qəza eləyəcəyir amma doğuşdan sonra isə o nifad müddətində də qadın tutmur oruç həmçinin süt verən həm qadın əladına süt vərəsə, o da əgər uşağına zərək vericəsə tutmasın sonra ya qəza eləyər ya çəfara verər vahməyər bu an hərbindən edə bilər Sadəcə çalış, sünnətə uyğun olsun əməllərin, sünnət budur ki, suhur eləmək, səhər heç bir çay bir su iç, yəni sübə azandan qabaq, hənsin iştarda gözləm, oğuzlar görsəyin və s. hansı peşlər, sadəcə kifayətdir, gün baxdı, məğrib azan oldu, atıq orucu açıqına və piyambasal sünnəti budur və inşallah orucluq 13-üdir, elali bilərdirdə 13-ü, Və yəni o deməkdir ki, taravih 12-dir inşallah. Taravih namazı inşallah 12-dir məsciddə. Və taravih namazı fərz deyil. Yəni özün evdə də qıla bilərsən. Məscidlər belə götürür taravih namazını. Azanlar, məğrib azanından sonra 2 saat sonra. Yəni hətta namaz işdərilib rahat gələr üçün məscidə, yəni 2 saat sonra. Yəni indi inşallah hələlik 10-da o taravih. Vəcən getdikcə ola bilər 9-a da gəlsin. Ana yəni, özün belə qətv. Və inşallah Ramazan 12-dir. İndi ola bilər bunda şeylik, eee, indi aydındı, bəzə qəlbi xəstə və ya ola bilər bəzə bilmir ki, bəzəyə biləcək bu rəy daha güclüdür. Yox, məcəllə göründü qutardı. Yox, dadaşlar. Yəni alimlər, xüsus muallimlər, Şeyx Binbaşı, Havani, Şeyx Semin, nə o lazımdır böyük alimlər varmı? Onlar soruşublar ki, bu problemi soruşu bu müşkil məsələni ki vaxt Məkkədə bizdən olanda biz başqa ölkədə oluruq, bizdən düz gəlmir və onlar hamı deyib ki kim hardır yaşayır, oradan anda geçsin və salam o təkvirçilər aydındır onlarda sorusun qiyməti yoxdur onlar onların dinini bilirsiz Müsləlmanları və hakimləri kafir görməyik eğer sən kafir gördün sən etdir müəmin o onun yerə bu orud, mamar, hətən darsını külürlər Şimdi dini seksen doksan fayda olarak değiştirdi. O zaman şimdirdin, o zaman o vakçı, saygıda gördün. Eğer kafir gördün, kafir görmüşsün, ne enerji sahibi olacaksın? Sen kafirsen, ve bu şeytandır, şeytanın yoluydu ve hemşinin e, özleri de birleşik sağlığı da kafirdir. Sadece e, o eylan ediyen, oruçluğu ayın görmeyin, o leznedi, o gazlar şurasıdır ləhəyəyədən başlılır. Onlar teklifçilər görə əzəli kâfirdir. Sonra dillər sağlıqlar xəbər götürür. Də mələyə çıxı ki, kâfirlərdən əzəli Yəni öz əqidələrəni e görə əzəli kâfir olur. Çünki Allah əqidələrəni e görə kâfirdən söz götürmək olmaz. Kâfirdən söz götürmək tabi olmaz, kâfir olsan. Yani bu şeytandır təbii, ancaq bizim üçün bir şey yoktur burada Kim harada yaşayır, oranla gətsin. Ona görə burada ikinci sö Lazım da ölkü şübhə gətirsələr, uyma yenə və əlhamdülillə, məsqid, cəmat var və inşallah 12, 12 orucu Allah s.ə.qə bizə şüfaədələrdən etsin və oruclığa naiq olanlardan etsin Allah s.ə.qə xalqımıza idarət verir, yarab və yarab o müsəlmanlar ki, xəstədə, onları şüfağa edir yarab həmçənin ölkəmizi xəstədən, xəstədən, beladan və, və bizə fitnədən أهلنا القوري طياره في سلم الله لك الما إباد الله أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسالم المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله صادف جرد بس اهم مساله دي Maşınlarla, çox var qardaşlar maşınlarla gəlir, saklayanda fikir verir ki kimsin qapısın qabağ olmasın. Və imkan varsa əgər bir yerdə, bir neçə nəfər gəlir, hər kəsə ayrı-həri ayrı maşına, əgər imkan varsa bir yerdə yox üçün gəlin, hətə biraz olsun və xayş olun, belə məsələlərə fikir verin. Allah səhəndə rüzəyi şüfaələrdən etsin. را الله إن الله يعمل بالعاد والإاحسان وائد الكربة وانينحن الفشاء مكبة الب يعير ذلك لعلكم ريد الكباتاتوا والله علم ما تتسعهم ماكم.